І тільки третьому юнакові з зовсім щирожевими щоками вдалося всидіти на ньому. Жребчик круптився, ставав дибки, бив задніми ногами, та юнак розпластався на ньому, як степовий барс, обхопивши шию. Кін намагався дотягнутися до його рук, міцними білими зубами, сердито ржав, проте ніщо не допомагало йому. Нарешті рвонув у степ, хотів все ж утекти від свого мучителя. Це вже означало перемогу людини. І справді, через деякий час юнак урочисто повернувся до царської кибитки. Жеребчик був весь у білій піні, важко дихав, втомлено і скорено опустивши голову. Скіпур махнув рукою, відпускаючи пастухів. Йому підвели незмінного улюбленого білого жеребця. Агал на своїй гніді лошиці Ледь діставав цареві до плечей. Скіпур позирав на нього згори, Певно, це подобалось йому, Бо посміхався поблажливо і ласкаво. Сонце вже почало схилятися на спадень, Вони їхали з проквола, Не обминаючи викошені поля. Скіпур реагав попереду, За ними трохи на відстані Півсотні вершників, охорона, Слуги і мисливці, Покликані забезпечити успіх царські розваги. Проминулись ще одне селище хліборобів, із землянок висипали люди, стояли і дивились на пишну процесію. Бородаті чоловіки, кремезні й міцні, стояли сповнені гідності, нічим не виявляючи вірно підданства. Агал подумав, що цих земляних хробаків можна було б трохи навчити поштивості. Хотів сказати про це в Скіпорові, та утримався вони обігнули невеличкий дубовий гайок і виїхали на високий берег. Вагала перехопила дух від простору, що відкрився. Широкий Борисфен ніс свої безкінечні води до моря. Вітер брижив воду на ньому і доносив їй свіжість аж сюди. Нарешті Скіпур перервав мовчанку, зітхнув скрушно і зіскочив на землю. «Тут заночуємо», – наказав. Агал трохи подивувався. На дрох можна було полювати і ввечері. Більше того, за день вони наїдалися і варщави, ставали лінивими. І саме перед заходом сонця полювання мало бути успішним. Але царська воля – закон. До того ж, ночівля на високому Борисфеневому березі вабила його, обіцявами звіданих, Наче щось мусило трапитися вночі. З таким відчуттям лягає спати дитина, сподіваючись, що вісні нарешті, справді її мріє. Слуги ставили шатро, розпалювали вогнище, коней пустили пастися, а Скіпур узяв Гала за лікоть і повів до крутого борисфенового берега. Посідали там мовчки, звісивши ноги над урвищем. Потім Скіпур підвівся якийсь. Надто суворий, неурочистий. Я Агал нараз зрозумів, що передбачається якась важлива розмова. Можливо, полювання на було лише приводом, щоб податися далі від царського тирва, всього вічною метушнею і буденними клопотами. Але Скіпур знову опустився на землю. Довго сидів мовчки, по-дитячому гойдав ногами, що зовсім не гармонувало з напруженням у погляді і надто прямою спиною. Потім повернувся до Агала всім корпусом і запитав. «То знаєш, для чого вчився в Ольві? Чому не знати? Ну?» Агал раптом заткнувся. Здавалося, все давно зрозуміле і не випикає жодних сумнівів. Та виявляється, не таке воно і просте. Однозначна відповідь певне, була б неправильною. Скіпур вимагав іншої, бо, очевидно, чекав і дагала більшого, ніж звичайне опанування майстерністю карбувальника. Ягав почав обережно. «Ти хотів царю, щоб я прижився у греків і став у них своїм». Скіпур нахилив голову на знак згоди, але все ж заперечив. «Правильно думаєш, майже правильно». Бо я справді хотів, щоб ти там прижився, але ніколи не гадав, що станеш у греків своїм. Скіф не може перетворитися на грека. Практичність і жадібність не для нас. Маємо іншу натуру. Степову широчин з нас нічим не витісниш. Якими народилися, такими й помираємо. Він помовчав трохи. Мовчав також, збагнув, що скіпурові треба виговоритися, і будь-які його слова дратуватимуть царя.